الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزمعين أم الواد في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب Ila Kala Al-Malak Walaka Bimithu Hadithi Luhisoma Nuzangu Islam Mipokewa Na Imam Muslim Hama Mipokeya Sohaba Abu Darda Rabiza Allah Zorji Yaki Anasema Yakuwa Mtumisa Allah Hali Sema Ma Min Abdi Muslim Hakuna Islam Yoyote Mungja Wa Allah Yadu Li Akhi Ambe atamuombea ndugi yake Dua nzuri Bithahri al-khaibi Ilihali huyu ndugi yake Hawako na e Hawako na e, manake ni mbili Ima pale penya naomba huyu ndugi yake hayupo Lakina na muombea huko aliko Ama haako na e ya kuwa Hatatahari huyu ya na e muombea asha kufa Hayuko dunia ni sahi Ispokuwa huwa anamwambia yule mwenye kumwambia ndugu yake ya kuwa walaka binithlim unavumuombea ndugu yako basi wewe pia mfano wake katika roho wengine mtuma anasema kuwa ni katika dua ambazo hujibiwa kwa haraka zaidi unapoombea ndugu yako Muislamu akiwa hayupo kwa ikawa kuna fadhila kumwombea ndugu yako akiwa hayupo kwanza ni kwa sababu ya kuwa hapo utakua uonesha kuwa wewe Ume msafishia niya Na unamtakia khiri ndugi yako kama unabujitakia Na nijama mbali tumabua sisi wa islamu Tue nalo Tumanasema la yu mna ahaduku mahatayohibba Li akhihi akihi maayohibba li nafsi Hawezo kamini manaki kawa kamini mpako Mpendile ndugi yako na nafsi yako Kupa hawezo kumumbia ndugi yako Ikiwa nia yako kwa ke Na mwe wako kwa Si msafi Jambo la pili unapumumbea ndugu kiwa haupo na e eh. hiyo inakuzuia ama inakueka mbali nakuwa na ria ria manaki nikuwa unafanya hivu ili akusikie akusifu ama upate masla hiflani kwa kini ama mamukumigini kama hayo utakuwa unafanyo kwa ikhlasi jambo mbalo huitajika zaidi kwa mwini kufanya ibada kama dua na ibada zingini lakini jambo la tatu nikuwa ukifanya hivu Pia Allah subhanahu wa ta'ala Ata wajalia watu ingine Wawe nwenye kukuambia wawe pia Kwa sababu ya kuwa Aljazao mjinsi la amali Wa kama tadinu tudani Ya kuwa ani malipo ni mfano wa kazi luifanya Kwa hiviki utafanya mema Pia Allah tajalia watu ingine pia Wa kufanyi mema kama hayo Dua nguzangu islamu Tunapo izumzia Tunamanishi ya kuwa muislamu antakiwa awambe duwa yoyote bora nduwa nzuri kujiwambea lakini kuwambea pia Lakini wenzaki lakinsa miungoni maduwa ambazo ni bora zaidi muislamu kuwambea uislamu wenzaki na khasa khasa walioko hai ni kuwambea Allah Subhanahu wa taala awa jalie wawezi kuijua haki Na kuifata haki Na Allah wajaliwa kufi kama wao katika haki Nahini moja katika dua ambazo Imam Ahmad impokewa ya Alikuwa akiomba sana Hakisemi ya kuwa Allahuma min minahathi umma Allah ya yote atakekua katika umma huu Ala gaila haki Akawa ye hayuko katika haki Aninjia anayifata sinjia ya sawa Wahua ya dhunu anahu ala haki kila hali yanadhania kuwa yuko katika haki faruddahu ila alhaq allah na kuomba umregesha katika haki liakuwa mil alhaq ila awe katika watu wa haki nakuombea ndugu allah awjalie wawe katika njia haki ni jambo muhimu sana na hapa haki ina maana mbili imna niko wale ambao si islamu kabisa lakini hawa nuna kuwa hiyo dini ambwa kundani ndio dini ya haki wa kristo, mayohudi, na dini kwa vyo unuombea watu hawa ili Allah awajalie wawe wa katika haki ili wafi katika haki ambao ndio haki kweli lakini pia uwa hii itakuwa inawendea wa islamu ndi guzetu kwa kuwa kuna baadha islamu ambao licha wakua katika islamu lakini kuna mambo fulani ambao nafanya ambao siya haki Kwa sasa inakuwa duwa hii pia inawendea Ya kuwa wambuhayo Allah awajaliwa juu kwasia haki Na awalegesha katika haki Ili waofe wakio katika haki Lakini pia miungoni mawatu ambao Ni muhimu sanu muzangu islamu Tunapojiombea pia tuombea wakwa nguzetu Nisa wali waliofariki. Allah Subhanahu wa taala nasema punya surah al hasyr ayat 10 walladhina ja'u mim ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Allah nasema kwa na wali walokuja baada ya wenzao katika dua zao walikuwa nasema rabbana mawala wetu mlezi tusamee sisi na wasemee ndugu zetu walio tangulia katika iman Na hao ndugu zetu bila shaka, wamuanzo kabisa wataka katika duwa yako kiyomba hivo ni masohaba. Kisha Allah osijali katika nyo zetu, tukatu na fundo, chuki yoyote, na ubaya ote na ndugu zetu. Yoyote muslima liyamini. Kwanini? Kwa sabu na poomba duwa hiyo kwa matupo sema mengoni mwafaida zake ni kuwa hawezu koba hivo ispokuwa umewa sapishia niya ndugu zakuwa. Lakini pia miongoni mawatu ambeta kiwa muslamu ajitahidi kuombia dua sana ni wazazu waki Wazazi hasa hasa mtu aneza kafanya hata mazoya kila baada swala na kumaliza Yala na asome hote katika tahia ya mwisho Unasema Rabbi kfili waluwalideia warahamuhuma kama Rabbayani sohira Jamu muhimu sana Na unawomba hivu ya wazikana wazwaku wako hai Amo wazikana hawaku hai Lakini unakuwa na mazoea ya kuwa ombea dua Tusingoji ya kuwa Mpaka kutukee Muna saba fulani Sasa ndi unasima kuwa sasa nataka ni ombe Mdazu wangu amu wazazu wangu Baili unafanya mazoea kila siku Na nguzangu miongoni mwamambo ambayo Mtu hana harama kuyafanya Ili hali ni katika mema Unawewe unao ambao una uwezo kuyafanyia Uislamu kila siku na Allah kujali kuwa akuandikie kuwa umefanyia Uislamu wema kila siku ni dua Badia atuna uwezo kwa kila siku tuwe pesa kuwapa Uislamu au mwsaidie kwa mambo fulani katika maisha yao lakini kwa dua unaweza tahidi nuka kila siku na kisha kuangalaa umewafanyia ndugu zako wema kwa kule kuombea dua Miongoni mwanyakati Ambazo ni bora zaidi Uomba dua Ni kujitahidi Thuluf ya mwisho ya usiku Mikuja kwenye hadithu Ni bora zaidi Lakini pia Miongoni mwanyakati bora ambazo Kutakia muslamu kujitahidi kuomba dua katika nyakati hizo Ni wakati muadhini Ashama liza adhana Enda adhana Napo um, musalia mtume Ukasoma ile dua ambayo takia usume baada adhana unaweza kajiombea dua yako pale lakini baina al adhan wal iqama yani ule ulioko kati ya adhana na iqama ni muda mzuri sana wa kuomba dua kwa muislam anapokuwa ameshamaliza kutikia mwadhini anaweza kaamua swali raka mbili kisha bade aombe dua lakini sasa miongoni mnyakati ambazo ni bora ni unapokuwa ndani ya swala Ima ni kwenye sijida Ama kwenye tashahudu ya mwisho kabla ya salamu Nando sababu sasa itakuwa Sibi zuri zaidi Mwislamu ametoka andani ya Sijida hakuomba dua Kena suwala ya suna ambayo hakuna Sababu yoye kuhalakisha kwa sabi ya kuwa humfati mtu Unawezu kakaa pali kwa mda daka moja daka mbili Unajombia dua zaku na mdo islamu kwenye sijida kisha baada sasa so, ukishamaliza swala unakuwa unchamaliza na dua zako au unatulia na na mambo kama ni kabla ya swala unasoma Qurani na kama ilikuwa ni baada ya swala unaleta dhikr kwa kwa nini kipindi cha dua kisha pita na ushakitumia kipindi hicho katika sada la si tu katika sada basi katika tashahudi unapomaliza kusoma tahiyatu msalliam tume kuomba Allah kuepushi na mambo manne yale kisha baada sasa una Tumana semu nezo kumbaduwa yago Nezo kumbaduwa yago Lakini sasa Sika tika suna Sika tika suna Muslimu kuwa na mazoea Ya kuwa kila baada ya swala ya farabi Ana inuwa mikono Eti sasa ndanaomba dua Hapo si mahala padua Na lau kama ingikuwa mahala hapo Ni padua kwa kuomba Inikuwa mtuma nafanya hibu Lakini haiku pokia kwa mtume Ya kwa mtume kila baada ya swala Likuwa kinuwa mikono Walafanaza kumbaduwa bali kila lichufundisha nukua baada ya swala kuna adhkar na miangoni mwa hizo adhkar dani yake kuna dua lakini saa yatakio jiziti kama adhkar za baada ya swala wala sikuwa iwe ni mazoea ya dua huino mikono baada ya swala ya farabi lakini pia miangoni mwa nyakati bora zaidi ambazo atakio msikama jitahidi pomba dua ni siku ya juma siku ya juma na siku ya juma kuna nyakati mbili ambazo zimekopotezo zaidi mtu anasema kuwa siku ya kuna wakati wa kuomba dua tu hivi na kukubaliwa na hizo nyakati baadhi ya hadithi zimeleza ya ni pale imam anapopanda mimba kuanzia wakati huo mpaka mwisho wa swala na hadithi zingine zikasema kuwa ni baada ya swala ya asiri hasa hasa jua linapokuwa limekaribia kuzama Kwa hizi ndo, nyakati ambazo ni boro zaidi musilamu kutasifu ya juma kujitahidi kuwa omedu. Lakini pia hata, ikiwa musilama mifunga. Ni katika nyakati ambazo ni boro mtu kuomba dua, akiwa katika somu. Kwa hivyo, sisi na himizana hivi, hili tusifanya kuwa dua, ni jambo mbalo kuwa lazima tulitenge siku na mda na wakati fulani, nisa tuwanza kuomba dua kwa kujiombea na kuombia na huzetu. Bali tufanya kuwa ni mazoetu. Hizi nyakati kila unapata nafasi Unachumia ukuomba dua Na dua nukuzangu islamu ni ibada Kwa hivyo kila unapomba dua Mbali na kuwa yali unayaomba Uteapata Allah meka hadihio Sawa sawa ni haraka ama kuchelewa Ama Allah takulipa suwekia zaidi, Lakini pia unapata fawabu Kwa kule tu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala Anapenda tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuomba Kwa jambo hili muona kwa ni kufundishana. Kwa hivyo siku ya Ijumaa unapata kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wakil, wanaelewa unapata kuwa ile karibu na maghrib wa kwa msikitini. Mtu anaomba dua. Lakini saw so unaweza kupata kuwa kwa msikitiko hiyo siku ya Ijumaa labda karibu na maghrib ambao ndio sawa wakati wa kuomba dua watu wa kunistori. Na kuna shangao hivi kweli hao wanajua kwa undu wakati wa, wa kuomba dua watu story Ama hata adhana isha adhiwiwa kabla yikama, ikama ndio muhimu sana kuomba dua mtu ajioa dua huko kwenye story sasa ni msikitiko sana kisha huyo huyo mtu anashangaa lakini baada ya swala huwa dua ziume ile baada ya swala si wakati ambao mtu amefundisha kwa dua hiyo ngi wakati zipo na zimeelezwa ikiwemo hizo ambazo nimezieleza sadaka kumalizia e, niliambiwa na ndugu yangu mslamu mmoja wiki iliyopita nilipokuwa nazunguzia kuhusu mambo ya udhi Ya kuustabu mezumzia kuhusu udu Sitaki nilagileni liwezumzia Lakini zasa mimi inakumbusha kuwa Weo huwa haukuwa hukuwa kati wakutawatha Lakini mimi huwa nikuwa hukuwa kati mgini Unasikia watu anutawatha Na hukuwa na umbea Nani wanaume hao? Ani wanasingeni wenzao Tino wanausema wenzao vibaya Kasa ustabu mbwana huu si zumzia jambu hili Kambia inshallah Kipata muda nitazumzia Lakini hili hata halitaji Kwa ni muda munda kuzumzia Kwa sabu sote tunajua Ya kuwa ghiba ni makosa Anu kusengenya nukiyaku mjilamu Na kishu na musengenya wakati na Ambapo yatakiwa sasa ujitahili Kwa sababu mtuma nasema kuna potawatha yale maji Ya uzu Kile anapotiririka unawosha mikono Yanapumagika huwe anamagika na madhambi Napohusha uso yale maji kitirika Yanatirika na madhambi Sasa wewe huku unawosha madhambi yanatoka Lakinsa unajiongezea madhambi mingini Tuna makubwa zaidi Sabu ghiba ni katika madhami makubwa Ani kusengenya Lakino kati mgini pia waneza kwa wanasema ndugu zao Kwa mambo ambao labda pia ni uvumi tu Na nithana ama hata ni uongo Siku eni Lakini samini kasema kwa vila minambia Lazima nchukua na fasi hii Pia niweza kukusia jambo hilo Kwa ukimisikia ndugu yako Anatawatha na huko anawazumuzia ndugu zao Ndugu zao kuwa mpena sahafu Mpena sahafu Kwa gani, pale mahala paudhu Atakiwa ya mtu ajihisi ya kwa kweli amekuja kunini kufuta madambi ya kini Hasitakuwa junafuta Na huku pia unajichafua Huku yanamagika na mingine Jana ya jirundika mingine Tuna mapi alafu makubwa zaidi Kwa njambu la kusikitisha Lakini sasa Kwa sababu ya kuwa muslimu huwa nakafilika Na animaambiwa nasahai ya kuwa ritoe Nikuwa nakuwa nisisahu Na nadhani ujumbu mwafikia wale wa usika Ama kwa hale ambao wanatabia ya kuongea mambo ya mipira na mambo ya siasa wakiwa katika udhu haukwika wanajitatiza wenyewe kwa, kwa sababu unajua mara nyingi yali maneno ambayo utakua unaongea karibu na swala mara nyingi ndio huwa unaanza kuyakumbuka unapofunga swala hasa umefungwa swala umetoka kuanza kushindana na kuongea mambo ya siasa unaanza kuyakumbuka hayo mambo nilimwambiaje ah ah ilikuwa nimwambie hivi aliniambiaje bona saku mjibu vizuri ningemwambia ningekuwa ni jibu sawa sasa wewe mambo yote unazo kwenye ramani huko kwenye swala je yes, saa gani hio ama mama mpira unaku natawaza kwa hiyo utaanza kuyakumbuka sasa ukija kwa atakiwa pale muislamu aweze kujalia akili yake sasa kufanya kufikiria mambo ya ibada uendekao ni bora zaida akinyaka kwenye swala akafikiria yale ambao ni muhimu na ni bora zaidi tumombe Allah subhanahu wa Ta ta'ala kutujalie katika wale wanaosikia haki na wanapata ولا من نسكي بابك يا من سبحانك اللهم ربنا نحمدك ما الله لا اله الا انت استغفرك واتوب